Ранок застав козаків уже за роботою на валі. Ратники раптом почали підходити ближче та дивитися, що це дурні хохливи робляють із самого ранку. А козаки вже підсипали свої вали і трамбували землю. Вал помітно виріс. Дякуємо. гукали москалям. І лише за деякий час. До стрільців дійшло, що сталося Я ще тоді подумав собі, що лише козаки здатні на таке І що облога того проклятого конотопа Так і справді затягнеться надовго Розділ 25 Взяти це місто поки що головне завдання Проте я мусив розпилювати свою увагу і в інших напрямках. Дуже любив поглядати в бік намету Трубецького, особливо, коли туди заходив безпалий. Князь інколи кликав до себе запорозького гетьмана, щоб порадитися з ним. Був тоді грубим, часто підіймав голос, що запорозьцю аж ніяк не подобалося. Сам Трубецької не любив козаків, і панькатися із запорожцями та їхнім гетьманом не дуже той хотів. Князь бенкетував собі в своєму наметі, його переконували, що перемога вже в їхніх руках. Безпалий був таким же, як барабаш. На Україні такі барабаші ніколи не приведуться. Вони заради булави ладні продати свою державу кому завгодно. Можливо, він інколи й думав, що московське військо зараз несе в Україні волю, процвітання, мир. Та скажу вам, що тупість також гріх. Тому грішні ті, хто йшов за ним. І він, і його козаки бачили трупи людей, страти, попалені з села, мародерство ратних людей та гвалти. Та безпалий мусимо мовчати. Він не був господарем ситуації. Також я постійно поглядав на Веговського. Той діяв, збирав сили, стягуючи людей та заготовляючи припас, гетьман чекав татар. Було ще одне місце, куди я частенько заставляв Лиха кинути оконя. Варшава Туди ще минулого року виїхало посольство на чолі з полковником Тетерою. Це було велике посольство. Козаки вже кілька місяців товклися по Варшаві, чекаючи ухвали Сейму. Сенатори Речі Посполитої мали ратифікувати гадяцький договір. У шановних сенаторів не все виходило так швидко, як у козаків. Пани довго збиралися, ще довше обговорювали. Відразу добра половина висловилася проти договору. Козаки не розуміли, що відбувається. Беньовський запевняв, що Польща дуже хоче жити разом з Україною. Хитрий пан Казимир пояснював Тетері і іншим старшинам, що він такого і сподівався. «Бо такий уже в сенаторів звичай, така вдача, і що нічого з тим не вдієш!» Казав, що треба ще потерпіти і наполегливо вести переговори. Козацькі делегати разом із Беньовським завели переговори з усіма незгідними, почали переконувати. Ті вдавали, що не розуміють, сперечалися, при цьому намагаючись виторгувати щось для себе. Інші були закоренілими католиками і не могли змиритися із порівнянням хлопської віри з католицькою. Третій взагалі мали козаків забидло, і хоч здохни, а вони їм руки не подадуть. Такі вже були деякі магнати, особливо ті, Чиє коріння виходило з України, та вони потім під нашим впливом відреклися рідної мови та віри. Незважаючи на всі перепони, справа по просувалася. Казимир Беньовський з роду славився своїм красномовством. Він знав, до якого пана і як треба підходити. Коли у Варшаві дізналися про величезне московське військо, що наступало на конотоп, магнати погодилися вислати Веговському на допомогу невеликий загін. Сенатори не поспішали з договором, вичікували, хто братиме гору у війні. Усе, як і казав Веговський. Зате багато козаків було нобілітовано, тобто надано їм шляхетство титули. Поки що не всім із посольства та більшій частині. Це також трохи розколювало посольство. Постійно організовувалися банкети, де козаки пиячили разом із шляхтою, тож посли стали поволі призвичаюватися до панського життя. Столи аж гнулися від наїдків та вина, козацькі пісні лунали на цілу Варшаву. Молоді панянки задивлялися на вусатих красенів, Від яких пахло степом, вітром та полином. Козаки не танцювали модних танців, Але слова їх були дотепні, Погляди гарячі, а на вигляд усі жилові, Обличчя засмаглі, панянка аж дух Віват, слава, Чулися. За довгими столами. Козаки сиділи в переміжі з панами польськими. Любенько собі говорили, наливало вино один одному. Наливайте, браття, кришталеві чари, щоб шаблі не брали, щоб кулі минали голівоньки наші. Це затяг обозний носач, обійнявши Беньовського. Підпилий козак хотів, щоб шляхтич його підтримав, проте той тільки посміхався. Він не знав слів пісні, та й коли б знав, невідомо, чи співав би. Бенкет був у розпалі, гостей покликали на танці. В другій залі вже зібралися панянки, та на них поки що уваги ніхто не звертав. Обговорювали справи політичні. Козаки були на підпитку, ходили широко по залах. Лише один із генеральських старшин, писар Груша, був чогось невеселий. То був молодий козак, щойно набілітований, тож мав би першим веселитися зараз. Обозний підійшов до нього, обійняв за плечі. Чого похнюпився, брате? Ти ж кожен день козаки гуляють в самій Варшаві? Чи часто козацькі пісні гремлять над польською столицею? Чи часто ми п'ємо вина королівські та обіймаємо вельможних панянок? Подумай про це. Думаю, наші брати там під конотопом гинуть, а ми тут заливаємо в себе вино, як у діжку. Не хочеш вина? Іди потопчи якусь лихецьку курочку. Гляди, як вони в тебе бісики пускають. У мене дівчина на Україні. То й додіть-ка мені цю Варшаву. Нудно мені тут, душно. Краще б я під конотопом зараз був. Годі тобі. Козаки там б'ються, ми тут гуляємо. Така доля козацька. А завтра ми в бій підемо, а вони гулятимуть. Нічого не поробиш. Маємо тут роботу. Ніхто її за нас не зробить. Оце робота? Дівок щіпати та вино легатить. Ху? Не плюйся, шляхтечу не личить. На чорта облізло мені те шляхетство, я що вищим став, чи в плечах ширшим, іншим козакам не дали, то вони тепер на мене вовком дивляться. Е, брате, не говори. шляхетство дає людині силу, привілеї. «Знаєш, брате, хоч і не личить шляхтичу, та йди ти до чортової мами і своє шляхетство собі в дупу запхай!» Він пішов геть. Носач відразу протверазів від тих слів, пішов шукати суддю Зарудного. Разом із ним вони підійшли до тетері, що мирно собі балакав із панянками. «Перепрошую, пань, вони взяли полковника під руки, відвели на бік. «Що таке?» – не зрозумів той. «Годі нам, Павле, гостинці ляцьки споживати. Щось ми вже засиділися тут у гостині. Ходімо та спитаємо нашого пана Казимира, чого це так довго він нас за ніс водить. А що, пан Казимир, він тут ні до чого. Від сенаторів усе залежить».